ליפופוטן? אז תשאל מה קרה. מה? העיפו אותי מהשוק האירופי המשותף. מה? העיפו אותי מהשוק האירופי המשותף. לא ידעתי שאתה בשוק האירופי המשותף. כן, כבר שנה. מה, אז גם אני רוצה. אתה לא יכול. למה לא? כי מאוד קשה להתקבל לשוק האירופי המשותף. צריך להביא המון אישורים, וגם אז יעיפו אותך כמו שהעיפו אותי. איפה זה יוצא בכלל לשוק האירופי המשותף? ברמלה. זה שוק רמלה לא עוד שאתה מדבר עליו. לא, זה השוק האירופי המשותף, תסמוך אתה באמת בשוק האירופי המשותף? העיפו אותי, אני אומר לך. אם יש כזה דבר ברמלה, אז בוא נלך לשם. בסדר. לא, ברצינות, קח אותי לרמלה, תראה לי שזה שם. אתה לא מפחיד אותי מהאיומים שלך. אז קח אותי לרמלה אם אתה לא מפחד. אני לא מפחד, בוא. אני בא. בוא תיכנס למכונית. הנה אנחנו ברמלה, איפה השוק? הנה פה, ברחוב הרצל. זה שוק רמלה נועד, אידיוט. לא פה, פה, ליד הרמזור. מה זה? מה אתה חוזר לפה שוב פעם? הנה הם כועסים עליי שחזרתי. לסלום! זה אבסורד! חזרת? העיפו אותך לקבינימט. אתה בושה על השוק האירופי המשותף. תעשה לנו טובה, עזוב את השוק, לך לסופר. לא ידעתי שיש ברמלה שוק אירופי משותף. גם אני לא, איזה פוקסים היו פה? אני גם לא מאמין. סליחה? סליחה? איך זה שהשוק האירופי המשותף, זה פה ברמלה ליד הרמזור? עשינו סקר ויצא שם כמו בארץ עכשיו תשימי שיר ואנחנו נפסיק עם מלטע המטומטם הזה אבל... שתוק, אתה מושל לשוק האירופי המשותף שים שיר! היפופוטם! תאים